la microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea I215 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, aceste mesaje Cuprind o culegere de cugetări și meditații Asupra tuturor versetelor noului testament Așa după cum Duhul lui Dumnezeu A călăuzit pe preacredinciosul său slujitor Preotul Nicurit să le întocmească Lecțiunea de astăzi va debuta cu meditația meditație Asupra versetului 27 Al Evangheliei după Ioan capitolul 19 Numai înainte însă de a avea o istorioară Și pentru astăzi așa cum avem de obicei pentru aperitivul lecțiunii de azi am ales să citim două fragmente scurte ale unei scrisori adresate de către cine credeți? Un drag bătrân numit Unchiul Zgândărilă sau așa cum el însuși se semnează Afectuosul Unchi Zgândărilă către un al său pe nume Pelinaș, un demon mai tânăr. După cum vom vedea, cei doi demoni lucrau vârtos și cu multă tragere de inimă, Vai ce trist, dar adevărat, dracii sunt mai zeloși în lucrarea lor decât suntem noi, copiii lui Dumnezeu de foarte multe ori. Deci ei lucrau foarte vârtos la abaterea sufletelor omenești de la preocuparea cu lucrurile cerului. Comentariul acesta este luat din cartea mare lui C.S. Lewis, scrisorile lui Zgândărilă, tipărită în limba română la anul 1993 de către editura Logos din Cluj-Napoca. Acum am să dau citire la două pasaje Într-unul, acest uh, demon bătrân, zgândările, scrie către nepotul său învățându pe acesta cum trebuie să lupte împotriva adevărului cu următoarele cuvinte Înțelegi? Pentru creaturile astea, referindu-se la noi oamenii, este foarte greu să persevereze Dacă anii se dovedesc prosperi, poziția noastră e încă și mai tare Prosperitatea leagă pe om de lume el crede că își găsește locul în ea, când de fapt lumea își face loc în el. Reputația omului tot mai mare, lărgirea cercului său de cunoștințe, sentimentul său de importanță, posesiunea crescândă a muncii captivante și plăcute, formează în el un sentiment de a fi cu adevărat acasă pe pământ, ceea ce tocmai urmărim și noi să realizăm în ei. Iată acum... Prin conținutul unei alte scrisori A unchiului zgândările către nepoțelul său pelinaș Felul în care exploatează ei Părerea falsă a omului Cum că el ar deține ceva Căci nu știm noi Noi venim în lume fără nimic pe noi Și când plecăm, plecăm tot cu mâinile goale Însă există tocmai tendința asta Păcatul ăsta puternic Crezând că noi posedăm ceva Iată acum cum operează satan din perspectiva aceasta, spune el, simțul proprietății în general trebuie întotdeauna încurajat. Oamenii ridică mereu pretenții de posesiune care sună la fel de nostim în cer ca și în iad și noi trebuie să-i ajutăm să o facă. Noi, demonii, producem acest sentiment al proprietății nu numai prin mândie, ci și prin confuzie. Învățăm pe oameni să nu observe diferitele sensuri ale formării posesiunii, infimele diferențe gradate care merg de la ghetele mele, la câinele meu, servitorul meu, soția mea, tatăl meu, stăpânul meu și țara mea până la Dumnezeul meu. Pot fi învățați oamenii să reducă toate sensurile acestea la acela de ghetele mele al meu de posesiune. Chiar și la grădiniță copilul poate fi învățat să înțeleagă prin ursulețul meu, nu vechiul recipient imaginar al afecțiunii cu care se află într-o relație specială, pentru că asta i va învăța Dumnezeu să înțeleagă dacă noi, dracii, nu suntem atenți, ci ursul pe care îl pot face bucăți dacă vreau. Iar la celălalt capăt al balanței, I-am învățat pe oameni să spună Dumnezeul meu într-un sens nu chiar foarte diferit de ghetele mele, însemnând cu alte cuvinte Dumnezeul asupra căruia eu am anumite pretenții datorită distinselor mele servicii și pe care îl exploatez de la amvon, Dumnezeul căruia i-am dat un colțișor, cât vreau eu. Poanta e, spune mai departe Satan, că tot timpul cuvântul acesta al meu, în sensul lui absolut posesiv Nu poate fi folosit De nicio ființă omenească În legătură cu nimic Căci până la urmă Spune Satan și vă rog să luați aminte La această încheiere Oamenii vor afla la sfârșit Nu te teme Cui îi aparține de fapt Timpul lor, sufletul lor Trupurile lor Și anume în mod sigur Nu le aparține lor Orice s-ar întâmpla Încheiat Citatul. În mod paradoxal, satana care este tatăl mincinii a spus și el odată adevărul. Știți când? La Luca, la capitolul 4, cu versetul 6, în împrejurarea în care îl ispitește pe Domnul Isus, spune el despre împărăția lumii, îmi este dată. El a recunoscut acolo că i-a fost dată de către Dumnezeu, care are de fapt toate lucrurile și singurul care poate spune al meu. Nu este ciudat faptul că însuși Satana recunoaște că nu are nimic, iar noi, oameni, trecători pe pământ, de atâtea ori ne dăm importanță și considerăm că toate cele care ne-au fost date ne aparțin nouă? În altă parte, la 1 Corintele, în capitolul 4, Apostolul Pavel pune întrebarea următoare. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și în altă parte, la Luca, la capitolul 12, versetul 20, întâlnim acolo un om, într-o pildă spusă de Domnul Isus care considera că toate bogățiile pe care le acumulase sunt ale lui. Din partea lui Dumnezeu însă îi vine întrebarea, Nebunule, Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Iată o întrebare pe care trebuie să mi-o pun și eu și tu, dragul meu. Lucrurile pe care le avem și pe care ni le-a dat Dumnezeu, pentru că El ne-a dat sănătate, aer, apă, cele necesare, ale cui vor fi atunci când Dumnezeu ne va cere socoteala? Să știți, Dumnezeu nu o să ne întrebe câte lucruri am avut pe pământ, ci o să ne întrebe ce am făcut cu ele. Câte am avut, știe El prea bine pentru că El ne le-a dat. Ce am făcut cu ele însă este responsabilitatea noastră și asupra acestui aspect o să dăm socoteala. Doamne Tată bine binecuvântează-te, rugăm ascultarea mesajului de astăzi, pătrunde-ne tot mai mult de realitate pe care până și dracii o cunosc, că tot ce avem ne este dat de la Tine, cu un singur scop, ca numele Tău să fie descoperit în viețile noastre. Ajută-ne, te rugăm și învață-ne să folosim toate spre slava ta, să folosim și prilejul acesta pe care ni l ai dat astăzi, auzind cuvântul tău, pentru pocăință a cei care nu s-au pocăit, pentru nașterea din nou și devenirea copiei lui Dumnezeu, iar pe noi, pe cei pe care ne-ai mântuit deja, ajută-ne, te rugăm să primim cercetarea aceasta, ce-am făcut cu tot harul pe care ni l ai dat de a trăi, cum a trăit Domnul Iisus Hristos. Te rugăm aceasta în numele lui Amin. Dacă vrei să moștenești palatul sfânt cum altul nu-i, plecându-te pe genunchi, te roagă Lui. domnului. Îngeri în cer vor cânta că ați lui Isus te-ai predat.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 ai, oare cui vrei să predai? Aur, argint și balac, Nu-t ori scăpa de la moarte, simplu frumat proape trecut, Cu viața ta ce-ai făcut? Din tine ce-o să rămână? Ești doar un cum de țărână, Sufletul e tot ce noi nu avem posesiuni, noi avem numai responsabilitate, răspundere cu privire la posesiunile care ne-au fost încredințate de Dumnezeu. Iubiți ascultători, vom da citirea acum versetului 27 al Evangheliei după ea capitolul 19, care astfel grăsuiește. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Cred că este de să mai adăugăm. Acestea sunt cuvintele Mântuitorului spuse pe cruce, adresate ucenicului său pe care îl iubea Ioan, cu privire la mama lui. Numai dragostea poate asculta dragostea. Domnul Isus a vorbit lui Ioan, ucenicul pe care îl iubea, știind că Ioan ascultă, pentru că, la rândul lui, Iubea și el pe marele său învățător cu o dragoste nețărmurită și statornică. În dragoste, toate lucrurile sunt limpezi și toate poverile sunt ușoare. În dragoste, toate lucrurile sunt limpezi, și toate poverile sunt ușoare. Ioan a înțeles că Domnul Iisus i-a încredințat pe mama Lui ca să-i poarte de grijă până la moarte în toate lucrurile trupești și duhovnicești, pentru că ea, duhovnicește, nu mai avea pe nimeni. Rudele ei pământești nu aveau un nivel spiritual înalt și cu atât mai puțin copiii ei, adică frații lui Isus, de aceea el, pâinea care s-a coborât din cer, n-a plecat de pe pământ înainte de a rândui tot ce trebuie și pentru mama lui, care, din trupul ei, i-a dat și lui trup omenesc. Ioan a îngrijit-o cu duioșie tot timpul cât a mai trăit ea pe pământ, ca să nu ducă lipsă de nimic. Se prea poate să nu fi trăit mult, deoarece era deja înaintată în vârstă. Și din ceasul acela, spune versetul, ucenicul a luat-o la el acasă. Atunci când Domnul Isus vorbea de pe cruce, mama lui, Ioan, ucenicul cel iubit și celelalte femei, ascultau cu toată ființa lor, sorbind cuvintele lui. Lângă cruce se face adevărata apropiere între suflete. Aici găsești frați, mame, copii, pentru că granițele firești cad și pe toți trebuie să iei acasă într-un fel spus, adică în inima ta și să le porți de grijă. Domnul Iisus vrea să-i dea mamei sale un fiu în locul său și anume pe Ioan, care a stat alături de ea sub cruce în momentele cele mai grele. Dacă ar fi fost vorba numai de o îngrijire trupească, Domnul n-ar fi așteptat până în ultima clipă. El însă avea în vedere partea duhovnicească, după cum s-a spus, și Ioan era ființa cea mai potrivită pentru această slujbă. Frații mei, când Domnul Isus ne spune ceva, să nu amânăm împlinirea spuselor lui, ci chiar în ceasul acela, în clipa aceea, să ducem cuvântul lui în casa noastră, adică în inimă, ca el să se poată bucura de noi, așa cum citim despre Ioan și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. În versetul următor, la versetul 20 și 8 din Ioan 19, citim că După aceea, Isus, care știa că totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, Miesete, în legătură cu Marea sa a răscumpărătoare, Domnul Isus vechea cu toată grija ca să nu rămână ceva din scriptură neîmplinit. El slăvise pe deplin pe Dumnezeu în lucrarea sa în mijlocul oamenilor, împlinise toate cerințele dreptății și măreției lui Dumnezeu în ce privește păcatul, și mai rămânea încă o vorbă a scripturii de împlinit. Sete arzătoare care spușia pe cei răstigniți. N-a fost curțată Domnului, dar i a dat prilejul să se împlinească o prorocie din Psalmul 69, cu versetul 21, care spune: Când miesete, îmi dau să beau oțet. Prin cuvintele, ca să împlinească scriptura, nu înseamnă că Domnul Isus a trecut prin toate acestea numai pentru împlinirea scripturii, ci toate au fost scrise pentru că, în planul lui Dumnezeu de mântuire, era nevoie de ele. Miesete. A strigat Isus. Setea Domnului Isus pe cruce este o verigă din lanțul suferințelor trupești pe care le a durat pentru noi. Se spune că setea unui răstignit este cel mai mare chin trupesc care poate fi. Dacă este așa, atunci setea Mântuitorului nostru cuprinde cea mai mare mângâiere pentru noi, pentru că el atunci trecea prin cele mai adânci suferințe ale noastre. Nu este chin trupesc și sufletesc oricât de mare ar fi, pe care Domnul Iisus să nu-l simtă cu noi, căci El a suferit cel mai mare chin. ce te-ar putea chinui, Domnul te înțelege. Dacă ești bolnav trupește și doctorii nu-ți mai dau nicio nădejde, să știi bine, Domnul are milă de tine. El te va păzi și te va izbăvi din cele mai adânci ape ale necazului. O câtă mângâiere! Când nimeni nu mă înțelege, când suferința mea nu o pot spune nimănui, sau dacă nimeni nu crede chinul meu, îmi rămân cuvintele, mi-e sete. Câtă întărire și ce alin să pot avea înaintea ochilor mei și în inima mea pe marele preot, căruia îi este milă de slăbiciunile mele, care mă înțelege și este gata oricând să-mi ajute. La fântâna lui Iacov, Domnul Iisus, când s-a întâlnit cu femeia samaritancă, i-a zis, Dă-mi să beau! Vedeți, Mântuitorul însetează după dragostea noastră față de El, după ascultarea noastră de cuvântul Lui, după întreaga noastră viață să fie predată Lui. Vrem noi să-i potolim această sete? Numai cine potolește cu adevărat setea Domnului Iisus, ajunge la viață fericită și veșnică, ajunge la starea în care nu va mai înseta după cele de jos. În continuare la versetul 29 din Ioan 19 citim Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. După cum spune Sfântul Evanghelist Luca la capitolul 23 cu versetul 26 Ostașii au dat în bagiocură oțet cu băutură Domnului Isus. Deci ultima înviorare dată Fiului Lui Dumnezeu pe pământ Înainte de moartea lui A fost oțetul Semnul alterării, al stricăciunii El ne-a dat mireasma înviorătoare Iar noi îi dăm lucruri alterate, stricate El ne-a dat viață Iar noi îi dăm moarte Acolo era un vas plin cu oțet Dragul meu Ce ai tu în inima ta pentru Iisus Când el zice Miesete Ce am eu în inima mea Când Iisus îmi spune Miesete cât să știți, nu există inimă goală când este vorba de potolirea setei fiului lui Dumnezeu. Pentru el pe Golgota a fost numai oțet. Și pentru trupul lui Hristos care este aici în lume, adică biserica alcătuită din frații lui și surorile lui, este un vas cu oțet, suferința mare. Din acest vas trebuie să bea până când va fi ridicat de pe pământ. Din trupul lui Hristos fac parte toți păcătoșii care, prin credința în jertfa lui răscumpărătoare și prin spălarea nașterii din nou, au fost născuți din nou. Prin purtarea mea, bună sau rea, față de toți credincioșii, eu potolesc într-un fel setea trupului lui Hristos, dându-i apă înviorătoare, dragostea sau oțet, ură și indiferență. Domnul Isus Hristos este totdeauna cu cel desconsiderat și prigonit. Și încă ceva. Hristos este una cu cuvântul său. Atitudinea pe care o ai față de cuvânt este exact atitudinea pe care o ai față de persoana lui Hristos. Cine calcă în picioare cuvântul lui, pe el, pe Hristos îl calcă. Cristos este o persoană cu un anumit fel de a fi și de a trăi. El nu este naționalist, nu este confesionalist, nu apără nicio partidă religioasă, și nu părtinește nicio clasă socială. Dragul meu, ce dai tu de băut felului de a fi al lui Isus? Nu lua în chip ușuratic întrebarea. Acela care are inima curată și sinceră vede pe Dumnezeu adevărului și i se supune. În versetul următor, la versetul 30 din Ioan, 15, din Ioan 19, pardon, citim Când a luat Iisus soțetul, a zis S-a isprăvit, apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Este ultima mișcare înainte de moarte pe care a făcut-o Domnul Isus aici pe pământul blestemat și anume a luat oțetul. Este ultima faptă pe care a făcut-o omul, fiului lui Dumnezeu cel întrupat ca om, pentru mântuirea lui. I-a dat oțet. Domnului Isus i s-a dat oțet pentru ca noi să primim apă vie. I s-a pus lui cu nună de spini pe cap pentru ca noi să putem primi cu luna vieții veșnice. S-a lăsat el omorât, pentru ca noi să fim înviați din moartea păcatului și să trăim pentru Dumnezeu. Domnul Iisus primește acum băutura pe care, înainte de a fi pironit, n-a vrut să o primească. Acesta era semnul că lucrarea lui s-a sfârșit, că și ultimul păcat a fost ispășit. El a spus aceste cuvinte... S-a isprăvit. Mântuitorul nostru a spus această vorbă mare pentru ca să arate limpede și puternic că lucrarea pentru care venise pe pământ era isprăvită. Heruvimii care stăteau cu sabia în ca să păzească drumul spre pomul vieții, au fost dați la o parte. A spus vorba aceasta ca să risipească temerile oricărui credincios slab care ar avea o oarecare îndoială cu privire la mântuirea sa. Da, mântuirea noastră este întemeiată pe ceea ce a făcut Domnul Isus, nu pe ceea ce am putea face noi. Iar el a spus, s-a isprăvit, adică s-a încheiat. Este strigătul de biruință al Domnului Isus. Înfrângerea satanei a fost garantată, pentru că nu i-a putut da niciun prilej de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Viața pământească a Fiului lui Dumnezeu a fost trăită într-o desăvârșită ascultare de Tatăl ca om. Toate prorociile Vechiului Testament privitoare la viața lui au fost împlinite. Marea datorie a omenirii vinovate era plătită cu prisosință. Nimic din ceea ce ar fi trebuit să fie făcut pentru mântuirea noastră n-a rămas neîmplinit. Legătura cu Dumnezeu a fost restabilită. Visteriile Harului Său au fost deschise prin Marea Lui Jertfă. Noi nu avem de făcut decât atât. Să credem, să luăm cu mâna credinței ceea ce a fost făcut de El, Mântuitorul nostru, pentru noi. S-a isprăvit. Descoperirea Lui Dumnezeu a ajuns la capăt, căci în Isus Hristos totul a devenit lumină. El a zis, Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Deci, încheiindu-se viața lui, s-a isprăvit descoperirea, revelația. Oamenii au auzit și au văzut tot ce trebuiau să știe despre Tatăl. Nimeni nu mai poate adăuga ceva la cunoașterea de Dumnezeu, atât cât vom fi pe pământ. Duhul Sfânt, care este dat credincioșilor, nu învață lucruri noi, ci ea din ceea ce este al lui Iisus, și ni le descopere nouă, cum scrie lămurit la Ioan 16 cu versetul 14. S-a S-a isprăvit. isprăvit tot ceea ce este trebuitor pentru viața noastră. Cuvântul Domnului Sus, este rostit limpede. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10 cu versetul 10. S-a Ce? Nu una sau alta. Anumite părți, ci s-a isprăvit totul ce poate întemeia o viață și o lume nouă prin Hristos. S-a isprăvit la timpul trecut, nu că se va isprăvi. S-a isprăvit. Aceasta e ultima cuvântare a Domnului Isus înainte de moartea sa. Ferice de cine o primește prin credință și caută să-i pătrundă adâncul înțeles. Iată încă un gând în legătură cu cuvântul s-a Așa cum se știe, Domnul Iisus vorbea în mod obișnuit limba aramaică și în această limbă cuvântul s-a se pronunță kala. E un fel de omonim care mai înseamnă și mireasă. Cine ar putea spune că atunci când Mântuitorul nostru, care știa tot ce va urma, care avea înaintea ochilor lui marele popor curățit și albii prin sângele să o scâmp, nu-și va fi răcorit inima privindul, și nu-i va fi adresat lui, poporului său, acel strigă de dragoste nestăpânită și dulce cala, adică să-i sprevi mântuirea sau cala mireaso vino. Scoală te iubito, vino frumoasă, căci iată a trecut iarna, a încetat ploia și s-a dus se arată florile de pe câmp. Acestea sunt versetele 10 până la 13 din cartea cântărilor, numărul 2. Cuvântul lui Dumnezeu este adânc, este diamantul adevărului care are multe fețe pentru viața și bucuria noastră. Ultima frază din versetul de mai sus este, apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. El de bunăvoie și-a dat duhul, nu i-l a luat nimeni cu forța. acesta e Fiul lui Dumnezeu, acesta e Hristosul care ne-a mântuit. Tot ceea ce a fost în legătură cu nașterea sa ca om, cu trăirea și lucrarea sa, cu patima și moartea sa, totul a fost de bunăvoie din dragoste pentru noi, pentru mine și pentru tine. cuvântat să-i fie numele pentru atâta dragoste nețărmurită. Încă un gând. Domnul Isus, încărcat cu păcatul nostru, a mers până la capătul drumului, adică până la moarte. Numai așa a fost cu putință răscumpărarea noastră. Și noi, cu răstignirea omului nostru vechi, trebuie să mergem tot ca el, adică până la moarte, ca să putem fi folositori în lucrarea lui Dumnezeu. Cu toată dreptatea, Luther spunea că trebuie ca omul cel vechi să primească atâtea palme, atâtea lovituri de bici și să se infigă atâtea spini încât să sfârșească prin plecarea capului și apoi să-și dea Duhul Dragii mei Numai cine moare bine Adică cine moare cu adevărat Acela înviază bine Și poate sluji bine lui Dumnezeu Amin Iubiți ascultători Cu aceste gânduri minunate Vă duce la cunoștință Încheierea programului I215 Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Domnul Dumnezeu să ne dea harul la toți să îi cu viața noastră personală, să îi cu concepțiile și cu părerile noastre despre mântuire și despre orice în relație cu Dumnezeu și de aici înainte, murind în felul acesta față de noi, să trăim ca și Domnul Hristos, ascultând în totul de porunca lui Dumnezeu aceia care n-au primit, n-au împlinit porunca lui Dumnezeu de a se pocăi, așa cum i-arătatea la apostolilor 13, 17 cu 30, să facă lucrul acesta acum. Iar cei care prin harul lui Dumnezeu au primit deja pocăința, să se străduiască de acum încolo, să termine cu tot ceea ce este în ei, să-și plece capul firilor vechi și să trăiască pentru Domnul Isus Hristos și slava Lui, spre binele Lui, spre fericirea Lui și binele nostru veșnic. Amin. Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru tine. Harul acesta ți-l cer, Harul acesta ți cer. arul Harul acesta ți-l cer. -ți cer. Doamne, tu știi ce e bine, Sluși ce-o fac pentru -o cer.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 Ți-l si cerpă